Hola. Buenas días. Muchas gracias. Bonjour. Affero. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Okej. Okay. Mir mëngjes. Mir se kenë ardhur. Gëzuar Krishtindjen është klubi mëjësit. Hello në klub Fem dhe në ekranin e Clan Plus. Un quhem Blendi. Kjo këtu është Ieri. Mirëmëngjes, gëzuar me... gjithve. Më pëlqen shumë bukur me motive nga kristalet këtë... si <laughs> si e Boros këtu. Faleminderit. Krislindje Agosh Altini. Mirëmëngjesi. Siç e kemi thuar këtë vit e ri, djali i Santës, do të thonë djali i Shën Nikollës i thonë e çumë që për shkak se kam mjekrën djalin e njërit prej atyre. Jo, jo, ai, ai, Santa, ai, Santa Nicholas Santa, doën emrat e ndryshëm po. Plaku prap, plaku. Ne kemi pastaj Oltën, shoqën e Santës. Shoqja e Santës, si shoqja e Santës po. Ja, jam. Edhe djalit e Santës. Si Zënder Clausun duket mua. Apo a, po mirë, dakor se ai prap Claus do ishte. Shkurt shoqentinit jam ndiem më rahat. Dhe Lori, i cili s'e shok as me Oltën as me Altinin sepse thot ha buk veç. Shumë mirë. Okej, okay, shumë mirë. Po. Ja ku jemi është është Krishtindja. Gëzuar. 25 gëzuar edhe juve. Gëzuar gjithatyre që janë duke e festuar sot është dita ku shumë njerëz shkëmbejnë duratat edhe mm -hmm. ku ti un, domethënë kjo që e bukur Kristina ka emrin. Kristina ka emrin, emrin po, edhe, po, edhe Christo ti vihet atë emrin apo jo? Mm -hmm. Po. Normalisht. Ço, është Kristina apo Christo është një taj që? Mm -hmm. mm. e njëjta gjë? Mhm. Shumë mirë. Është sot për jashtë. Siç mund ta Dieni. Jo sa dit kur ishte akulli. Jo. Akull do mësu. Pak më but. Atëher ishte akulli akull po po tani 0 gradë jetë. Edhe Krishti lindi, kuçojë është bota më ngrohtë. Ne në një herë të rebi, ëh. Jemi në një erë të reble. Bravo dori. Tirana -1 mend, çjmë. Ku do funë tash? Erë erë do më zero. Është zor detori, është një ditë kalendar si më thua. Akoma s'kem marr pagat, po është një erë erë. E që i duham... Jo, se kësha fjeler në tje, për duha të temë që. <laughs> Kjo është shkëputja, e madhe mendore, e. Pake për shtirë. Mm. Poj qësë e si, është, është bukur. është bukur. Të regojnë që krishti lindi në një në një haur apo në një shpel, thonë të disa. Mund këtë që një shpel e konvertuar në haur, në do shta paleje nga bashkja e petlehemit. <laughs> Por, është diska që ndodhi. Do me thënë, sepse tregojnë edhe kafshët e tjera. Ëh. Mm. Sepse këta po iknin. Prindrit e tij, të i trëmbur nga profecia e Herodit, kishte frikë se do i zinin në vendin. Kështu që, që tha, "Çfarë kanë alarmat vegjël? Dajë në dy vjet, madje që të siguroj, e ke vërtetë se ai do linda Uu. të muaj, po tha, s'ka gjë. Kavi 2 vjet. Çfarë kanë çunëna? Ishte brënda. Po, do i vrasim që të, dhe kështu prandaj Jozefit e Maria iknin. Dhe atë ndat nuk gjetën se ku të shkonin dhe u futën në këtë haurin e kafshve. Ko aty pasaj? Ko pasaj atyri, po, ajo, i filuan nësa dhimbje, e kema rësysh, jo, shtu, jo, shtu, jo. <laughs> si që ndodhë do me thëm, po përfundimisht beveja lindi i shëndetëshëm. Mua, mua, mua, mua. Ngo ma ari tundi veshët, kam është tibin unë, si që ngo më e të bëhen kërët i gjoj. Dhe pasaj erdën tre njerëzit e menqur, që vinin në diqin ato hyetë. Këta ishin nga këta tipat që... Që le dzonin një. Që le dzonin një jet edhe dinin që do dinte një person me shumë në cipa. Ata kështë në tjekur një jet dhe vine dhe ofrojnë caturata për... Mm -hmm. Për... Uh, si pas tyre, princin. Zduke si në një që është forë dhe madhe, përta shikaj atë natë atje. Me zbajgave, për... Uh, <clears throat> Ishte princi. Se do vinde... Jo, ba, sincerisë, për është se... Çtoni shtolla? Jo, ja, jo, ja, e vërtetë. Tanë po të kishte qen, po të kishte qen kuti un tashi. Kryetar partie Krishti Mbvon, ndoshta do e kishim bër lindjen e ti sikur Po, do të. Më kupton, haven shee the kuti on kur lindja. Çdo vit do kishte një version pa, tjetër pastaj. Po. Mund të kishte, merret ushime me, me gjëra kështu. Jo ky ishte, jo ky, s'ishte hiç gomarin vërz girafën. Po, <laughs> po. E kështu gjëra, siçi kanë bër ta me Stalin me Enverin, kujum. Ëndoshta dhe Mbvon. Por e vërteta ishte që u la kështu domethënë, që ishte një haur me bajga, se tash ndërsa kishte gomer dele dhji atje brenda. Normal kishte dhe bajga. Dele, unë <laughs> ndijem që dhjit nuk shkojnë askund pa kakër, apo jo? Po, po, po. Kështu që ë, s'ku më bë të piku më jesë. Është, o filloj të mbaj <laughs> yeah. erë tani. Excellent, bro. Brenda daktshin siell mirë ieri mes të tjerave. Edhe Temian që të vinte erë mirë atje. Ekebres. Gjithsesi, kjo çfarë ndodhi, zëri zotrin. Se nuk është se se si ka qenë vërtet apo Nuk është se 2000 vjet më parë, par, si jo, shikojmë. S'aquar për disa kjo që 2000 vjet më parë ose 2017 vjet më parë, po doni. Nuk është se pati ndonjë ulje të madhe në një skonto të fundvitit që u b fest. E kupton? Sekaj jeni se shqigojmë vetëm nga ana komerciale, sa çfarë ndodhte, janë durata për të vlerë, ka ulje, do blejm, ku tiun se çfarë mbas Krishtlindjes pastaj bien farëshmi, janë këta, xhifterat dhe xhifteret e e Italisë që shkojnë ne këpër si pish, dhe kapin nëpër këto çern, qendrat tek to, e, ulitë më dhaja. Po jo, ishte ishte kështu domethënë, nuk ishte se kishte një ulje të madhe. Se imagjinojë që më kushtojnë ashtu. Qa kështë një film e një gosë ju bënë shopping, e më në mund? Isla Fisher Isla Fisher, Shopaholic Si që vetaj film, a kërë një parasush një film? Qishtë a shkesh me O qishtë e varur E varur pra e, e varur ka, të blirit, po E varur më datë film Ka gosë a që nuk janë të varur nga shopping të një Ka, sis ka Si ajo, o lëta ajo ishtë e vërdet e varur A ishtë filmin lecëshmë Shumë lecëshmë Mo se futa një atë filmin, e duhet më bërë Vërgë të këngën, mirë ishtë Oke, okay, thash Ja, s'ka gjithë, s'ka gjithë S'ka gjithë, ja, oke S'hë shpejt Ora, 78 minuta, mishdashur, është programi Krisht Lindjes, mirë të keni ardhur në klukën e mëgjesit Unë jam blendin këtu bashkë me jerin Mirë mëgjes Mirë mëgjesi nga Olta Mirë mëgjesi Dhe nga Lori Mirë mëgjesi Kovt Laj 78 tam tarararadam tam tam Ora tani 7:13 minuta miqdashumir se keni ardhur ç të gjithë në klubin e mëqjesit un jam blenë këtu bashkë me Jerin. E mëqjes. Kemi Neltin Sulajin, kemi Oldarekën dhe gjithashtu Lorin Terezin, çdo mëqjesme. Ju edhe sot gëzuar. Është ditë feste për të gjithë. Kam urimin është Shëndetë Lorin. Shëndet. Tishe, nuk ka problem. Sigjaret. Është natyrale, është natyrale. Nëse është natyrale quhet. Po. Que dhe vërtet Oke, okay, gati jeri Gati Letë dëgjojmë të një shprejnë që jeri nga ka zjedur për sot Dhe shprejnë që u kam zjedur për sot është nga Haruki Murakami Dhe është këmë Haruki Murakami Thonë që dashurien rindërton botën Kështu që të gjë dëgjë është e mundur kur bëhet fjalë për dashurien Dam, wow. dam, dam, nim, nim, nim, nim, nim Oh, bravo jeri, fanimin derit Të lutan <coughs> Fantastikë Ende një herë tjetër lutem. Thon që dashuria rindërton botën. Mhm. Mm kështu që çdo gjë është e mundur kur bëhet fjalë për dashurinë. Super gjë. Dashuria rindërton Më pëlqen kjo që rindërton botën. Mhm. Mm që do të thotë se nëse e rindërton botën, do të thotë se bota ka nevojë për rindërtim. Domethënë ka ndodhur një shkatërim apo jo. Normal. Se të gjitha këto i kanë kështu si të në përmbajtje domethënë, në për të, okay. Është mm, interesant. Aruki. Holta tani me dashur me motin. -1 është në këto momente, 15 do jetë maksimale për sot dhe 0% janë shanset pushim. Shumë faleminderit. 15 gradë do shkoj rreth orës 14. 15 gradë rreth orës 14. Ço do thotë që është ngritje e temperaturave, mm -hmm. ka shumë moftë këtë ditë. Të? Po. Po endi në sot më jep, po ishte më më but, më but, më buti. Ai më but, më but vera. Mencëra fjalë, le ta bëjmë si pyetje nga aktualiteti, Olta. Urdhëro. Ta mbaj me lajme të mira se është dhe fest. Jepi. Miçi them me butë. Do të jetë me me butë, simot dhe me butë Vera. Mhm. Uh -huh. Ku janë hapur butet e Verës? Këtë fundjavë. Ka pasur një fest Verë me bute. Wow. Me wow. butë Vera, nuk ta hallem un në një qytet të caktuar të Shqipërisë. Gjithë fundjavës. Edhe janë hapur butet Tekshu është, është si tradit, do me thënë, janë mbledur të tërë rreth zjarit, do mm me -hmm. thëmë që ka qënë pleviti, do me thënë fëtot, ka qënë vërtet fëtot, po kjo për të ndimuar në pak, por kanë pasur zjarë, e gjera, dhe verë, sigurishtë, janë në... Janë mirë, <laughs> pak, sak, në graurë mirën. Në graurë mirën, rrimdeje djerit. Këtë një pas pak, në atërgoni përgjën e sakë në 069 20 70 222 22, i pari prej ushtë do të fitoj një durat të krisht Përveç atyre që mund të merë nga në i dashuri Apo e dashura i uaj I believe in you O është citu i kësaj kënge Ga Michael Bubble Apo buble Buble e këtë për sigurisht Time goes by And I've been holding everything inside But now I've got nothing left to hide Well I'm with you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 It's true I believe in good things coming back to you You're the light to lift me higher so bright to guide me through I believe in you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 Think of going to fly I don't even start over I can see that you heart is true I believe in love you give me reason to love You like to let me higher so that you got me through I Mirë mëgjesi që të gjithë, mirë se kini ardhur në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesi Atere, qarë ishte që Si që të këj fitu e si sot? Gjemal Gjemal Po, atë dit ishte qemal? Gjelal ja. Ishte gjelal, dhe unë thash gjemal Gjemal mm -hmm. Kurse tani është gjemal Që që nuk duhet themi gjelal, duhet themi gjemal ja. okay. Në regullë që që që është gjemali fitu e sepse ka ardhur i pari me në përqinjen e sakt Është precizë, saktë ishte që Festa e Verës dhe Botet e Verës janë hapur në Pogradec. Pogradec. Bravo. 714 i baron numri fiton dy bileta për Nacineplex. Po. Se ndonjëherë ndjenën ato të ftohti, nuk e di. Është edhe psikologjike. Po po shikojan kronik në lajmet kur i tregonte atij dhe i kishin thonë si gjysëm sfera metalike të mbushur me dru pasaj kundisë zjarri atje. Mhm. Mm po po mendoja se si mund të jetë kur frynë ai liçeni. Mhm. Mm në dimër, në errësirën e Pogradecit, thash. Oke, okay, duket shumë fëtot Edhe në kronik të ështën Me gjithë të fëtotin e malë e ke A, qësa ta kanë thënë me gjithë të fëtotin e malë Kronik pas ka qënë Akul Akul të keqen Normal Se njërë si të nkojnë kursësht dhe aq Akul jo, po Tari të përmendet atëm E, po Kenim bërë në i ndurrat Kenim marrë në i ndurrat Akoma, po vetëm Akoma më. Maraton për të tjere dhe Hmm? Sigur nuk ka neç vizë. Ti po një. Këtë vit ti rri me njerëz kursimtar që nuk ta fusin dorën xhef. Mund ti lë <laughs> edhe kjo, ata. Shto që ka gjithë kaja, nuk i di <laughs> edhe edhe nga kartolinat kanë hequr dorë njerëzit. Po çka ta lënë një mesazh për marrë bolën kë? Dhe është mesajji njësoj për të gjithë Popo, Nuk leo dhe një që në këtu pjesë Mirë, mirë, të tashin... gjithë Aja ka qenë njësë në kishë Qëse do të bësh një dhuratë Dhe a bësh diku që e ke aferë Se nuk do të bësh dhurata për të të tërë Se nuk bëhet do të, e kuptonë Normal E para e bunën se ne, ne jemi pak Të freskët me këta Kjo është një tradit që po rindërtojnë në Shqipëri Në kuptimin e Pse Shoku Denver, e ke parasysh kur u hoqet e feja, u hoqet edhe ato gjërat e tjera, pastaj u bë edhe këtu njerzit u uronin dot as Krishtlindjen. Apo nuk uronin dot Pashkën, apo nuk uronin dot Ramazanin, për gjitha këto ofete të tjera. Edhe festat. Çu jë bën ciklimsh kam fjalën. I ndivizin të gjitha për vitin. Sepse ka qenë përpara, Krishtilli ka pas vendin e saj edhe pasaj viti i ri, siç është një gjit botën, festohet Krishtilli, festohet vitiri, edhe viti i ri. Dhe nuk festojnë njësoj, ne pastaj kishin vetëm një opsion, ishte viti i ri datë u grumbullua gjithaj të ajo sepse Krishtindi u ndalua, po them për atë që e feston pjesa gjith uh, si gjithfesate... e gjithë komunitetit kristian këtu. Ëh, si ç'dohemi me gjith festat e. Epo kam mosit që ona ta njerëzve dëmit i kemi ato që festojn vitin e ri. Po po. Kështu që <gjubi> do të preskë të pak rrezik. Kështu që nëse nëse, nëse do ta mbashme të, të <gjubi> po themi tani, nëse do ta mbashme të, të vjetrën se thua ose e vjetra është kjo, e vjetra është ku 25 është 25 31 është 31. Po nëse e mbashme të, të vjetrën kuptimin siç ishte në kohën e komunizmit, domethënë Nëse do ta mbash me traditën komuniste dua të them. Aha. Uh -huh. Ose diktatoriale. <laughs> Atë vazhdojëm në rregull ti. Po unë kam tjesh, unë alti jam... nuk është i kriter mes së diun. Si po ç'është sikla? Ja. Jo, s'kam. Pra. Për duratë ka rëncë. Apo për, për duratë bën të, të shini. <laughs> si ai edhe muslimanët thon lindi profeti Isa gëzimës <laughs> apo jo? Nuk i dënohen pse lindi. Mirë, disa e kanë ditë, disa jo në këtë sensë që shaqo. Sigurisht, sigurisht. Po unë kam përshtimin që ai nuk është se u bën naze festave. Absolutisht. Ajuaj për dhuratat. Po. Si. Mom bjencio. Njerzit thon uh, gëzuar pavarësisht. Mirë, mirë gëzuar është çdo gjë, po flisim. Ore i Krishtërit? Ne po flisim për dhuratat. Hey, ne mirë, dhuratat ato, se gëzuar mund të thuash dhe nuk ka asgjë të keq. Pra do ti bësh me 31 pra. Nga fialot e mira nuk të gjën keq. Po. Por 3 ditë e dhuratës pasaj është dikush që e feston, e katër ditë dikush nuk e feston, nuk e ka tradit. Bërën edhe dhuratatë për Krishtlindje. Ne kemi bërë dhurata për vitnëri kemi bër. Absolutisht. Apo ta. jo, domethënë pavarësisht fest. Normal. E dhurata që e vitit 3. Çë merrin fëmijët dhuratën e vitit 3 tash. Pyetja është e bën tani apo e lë për vitnëri? Sepse po ta lësh, unë mendoj, unë më shumë nga që nga që ti s'i përgatis, <laughs> s'e bën asnjë asnjë pazarr asnjë gjë. Ti mund të thuash ka e kam me ata unë valla, unë ne e bëm për vitnëri. E bëm me datë 27. Ose me 30. Shtetë sa qao mbindës. Un them mos i vëm njerëzit në cikla tani të na blen dhurata, sa, s'ka kuptim? Jemi ne kush nuk po kërkoja dhurata për ne. Meqira <të> fjalë. Po. Tu hap apeti, okay. <të> nga maratona dhe. Meqira fjala dhuratat që keni sjell këtu për për maratonën janë shumë bukur. Mhm. Mm Faleminderit. Un Falem e labim morr shallin që kisha lën këtu. Era po i shikojnë çik. Sa kemi të saq që janë një pjesë janë shpërndar. Mos më priti pas çadit. Sa i gatë juve 1 me 1. Një pjesë është shpërndar, por një pjesë ende nuk janë shpërndar. Janë akoma këtu, janë në në dhomën e ngjitur. Edhe dhe po shikojëa, sa sa të bukura janë. Llodra shumë e mirë. Gjithashtu faleminderit sepse jeni treguar shumë bujar edhe këtë vit. Edhe janë gërojë që edhe kur i çon i çon si thuaç pasiklet, sepse janë janë më vërtet dhuratat e bukura. Edhe na Në ndërën një Në ndërën një, po në bëhë dhe shumë qefi Me që nga fjane, apo shikoja Njërin nga mishë të minë në Facebook E kështë hedur këtë, jaku është Fotoja e Lindjes mm. Versioni modern O, oh, mm. me selfie Shumë modern pa, është fotoja e Lindjes, mi qda Njëra nga këto skenat e Lindjes Bebes Jezus <coughs> Por që e kanë më këthyre në kohën ton Sepse qeni për shumull Që është përfajsu si kafshës aty Ash me bluzë. Ëh. Edhe ka vesh bluzë krishtlindjesh. Si përqish tradit, bluza e krishtlindjes para se Krishtlindjet. Po delesh po delesh. Po si delesh duket. Mund të siç jeni këtë tipit me celular. Çingj vogël. Çingj vogël është. Po. Njerëzit janë gjithë me celular në dorë, mes apo shikoi un. Okej, që nga çingj, okej, mendova se ishte Ja, është çingj. Mund të siç jeni vatiches prandaj. Por por jo si nga ai. S'e sheh isi. Ka një lop që thot 100% diçka. Edhe mami dhe babi që janë duke bërë selfi me bebin e vogël. Mami me dy gishta. Po Maria ka edhe kafe në dorë edhe po me dy gishta, po. Kanë <gjumë>, të vajjuna është këtu. Super. Kurse këta shikoj është po nuk e di, e dallon njerëj. Këta që kanë sjellë rrotas këtu në të dia. Njëri është me Segway, nga këto oh. që. A tani e pa as <gjumë> ato. Qi vin vetëm me rrota. Super gjë. <gjumë> Shumë interesante. Nuk vëllçeka gjë. Shqadën 6 minuta më është dashur gëzuar festën është nga secrets që t'i gjojmë tani nga The Weekend është koha për ta ngritur pak volumin se kjo është shumë e pokur Club, on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë mën gjesë, mm, Mjë cjithëva mën gjesë, bëndi mën gjesë, bëndi mën gjesë, bëndi mën gjesë, bëndi mën gjesë, bëndi mën gjesë. Hello. Po mundohem që të bëjnë anagram mësot, mënë që është edhe kryshlindje, mm. ta bëja pak shumë me, se rastësishme qëlloj, po mund t'jetë krysh të denë. Krish si, të denë Krish të denë Krish të Me ë hm? Po, krish të okay. Denë Denë Krish të denë Jo krish të lindje Krish të lindje Po krish të denë Sot anagramë Ju sheh rrita ta bepak më, ëh, si thua? Okej. Okay. Ana Grama. Ana Grama në klubin e miqesit. Tim tim, miq dashor anagrama për ditën e sotme, meqë është Krishtlindje është Krishtdena. 0, 69, 20, 7, 222, 22, 0, 69, 20, 7, 222, krishtë, 22, dhe, në, kërë, i, shë, të, e, dhe, në, ë, krishtë, dhe, në, 0, 69, 20, 7, 222, krishtë, 22, dhe, në, Anagrama. Për çfarë duai Molta? Një orë nga Prime Emotions. Okej. Okay. Presa 2, ende nga ty Jeri. Ëh? Hmm? Që ta zgjidhësh. Patjetër. Sa je si monstra e. Anagrama veç e kemi. <laughs> Sa bukur që ja the. Jo, nuk në kuptimin e mirë fjalës. Është dia, ai përshe. I bë cilmandi, bë pse. Ti je ti je bisha e diçkaje. E çfarë do gjejë e qoftë ajo? Mhm. Shumë shumë. Shu jë 0692070222 për ju që doni të luani me anagramën e fitoni një dhurat sot në kryeën e mëngjesit siçolta ju ka premtuar 0692070222. Sot dita e Krishinis është më i dashur pushim për të gjithë. Festë për lumëzi si juve. Shumë për ju. Zili. Zi libër çfarë për, për pushim. E di çfarë më flis sot më mjes me thon drejtën. Wow. Un pietë herët sot, pietë herët mbrëm, pak a shumë. Mhm. Po them rreth orës 10 diçka aty. Kështu që jesh shumë volt. Por më doli gjumi nga ora 3. Sepse isha shumë ngrohtë aty ku isha dhe isha. Kisha nevojë që të çojësh atë jo të ndrohesha kanë përsëritur. Kështu që u çova. Ishëm çik vtot. Direkturës dhe gjë normale Po, unë qua matës jasë <laughs> A, -ha. që se që më bëndë me të së syra Këtu velonë të ripin Jo, për një moment aty isha, isha Përfundimisht po them O, oh, ja që ishte se, thash, Që më da o më se ndënja ashtu mm -hmm. Celulari bënë një dridje Edhe më thotë muaj që kam betur me 10% A, ah, mas oh. 10% Aha. Që që voilà. kisha frikë ndanit Alarmit dë mëgjesë Se mos mbinte fare gjat natës, edhe pastaj nuk kisha alarmin e mëngjes. Ëh. Mm -hmm. Qëse celulari do ishte i fikur. Kështu që në orën 3 <laughs> e vura atë dhe e prita një 10 minuta sa shkoi mbi 30% diçka e tillë. Po pse mori shpejt? Po sepse nuk kisha një fish aty ku flija. Mm -hmm. Duhet ta prisja të karikohej diku ndonjë mont tjetër që ta merja me vete pastaj. E gjithë do më thënë e komplikuar jeta. Dua të them që në total numri orëve të gjumit ka qenë shumë i mirë. Po për shkak kësa të kësaj ndërprerjes here. Kur alarmi pastaj. Të reklamave në mes. Asam flie. I saktë çu bashë sa jave një alarm tjetër e bëra aty për aty, për çerekore më vonë. Këti i ri, e ke parasysh new alarm. Gjithë <të> ato për 5 të, minuta, gjë orën këso. Snooze ndej këtë. I shegate pastaj të shkruaj pas <të> një mesazh. Nuk fizo. Mund të shajë duhet fitura komand tani, me thënë drejtën teknikisht gjithë mund të ishim duke fjetur, kushtu që. Mosu futet gjithashtu më ndaloj se. Mirëse jeni zgjuar. Mirëse erdhët. Do të gjim, do të gjim pesë zënësues që në këtë rast. Si gjim do të pesë për njëra altin. Pak e vështirë. Ta bëjmë tur nëse. Marim telefon. Po pra kjo është, kjo është për të rikthyer edhe një herë atë pyetjen që i bëmë një Lori te kësaj njëm kolegun kur i thamë Lori, të, mm. "A do të kishe një klon të vetë stënde a apo një qen që flet?" Edhe Lori zgjodhi qenin që flet. Mamin kesh një klon sepse tani kloni do ishte e këtu Lori. E ti do ishte, ishte duke fjetur. Ti do ishte po. Bravo Altini. Ti do ishe në shtëpi tani. Ndoshta duke fjetur, ndoshta duke ngrënë mëngjes në, në, në, në, në shtrat. Do të ishe menduar më mirë. Çka dje ti qeninçi flet? Po. Çka dje Lori? Çu mund të grindesh me ty vëmë. Do bëjmë prapë viktim sot, që ti kuptosh edhe një herë. Pyetit të ndjerë msimet nga gabimi. Na nuk e di për atë. Po qeninçi flet është pakar shumë si një fëmijë që flet. Ma mërë mëndje mua Doan kohë, gjë gjithë kohë Se fëmijën e gebra të shë qasë thonë I thonë në gjithë akëshu Se kam, jam Në pronsi që vetë Kërë je baba Në pronsi të një fëmijët të... I thonë në gjithë akëshu Se e gebra të shë I mbirë për shumë Për <gjë> mbunë qëtë po Akoma nuk ka një Një dhe shumë të, që arë, se të qarë Se qarë e angjera që thuen E qarë e angjera që Nuk duhet thuan Nuk duhet nuk thuen, thuen, thon, mm. Ai shtyrë ato. Komplet. Haide mo, s'e mungohetuan sa gjëra. Si <sh until�� Tucson> të... Po po i mbaj dhe un për vetes. Shumë thotë edhe gruaja ime. Edhe ti më thon, emisione një herë ta ai shtyrë po. Sigur tregojmë ne. Ë? Të drejtë ka. Pse çka kam bërun që paska të drejtë ajo? Çfarë kam thënë unë në një pam thua një. Po si rastësisht. Mund të na kesh treguar një gjë që s'tuat. Për shembull E për ku i mbaj më ndon të alë A, si mbaj më ndon të alë E për duhet të jasësh me fakte Pa fakte në shumë Për duhet të bëndë një solidarizim këtë kësho A jo e ka gjithë mund të drajtë Jo burat të të prani Mirë, mirë Për të vëndë që se ga mirë E, që e keni dërguar këtu? O falenderi tonë për qypat e fallopit njëherë, kjo është pa. Është kyçur fallop, pa arushme. Pa të një diskutim shumë të gjatë, ekzistojnë apo ekzistojnë? A ekzistojnë apo ekzistojnë? Mirë, herë që të kesh kështu për shemb, Jerida dërgon. Shikoj çfarë dërgon, çfarë dërgon Jerida në grup. Tanimosi tregon gjithë. Jo, e dashoj, shikojmë, shikojmë. Ajo që ajo e hoçe fytyrën e Jeridit. Jo, s'ka problem. Jo s'ka që ka të bëjë me anatomine gjëra këto, qypat e fallopit. Sepse ieri ieri um, diskutonim me Altin nëse janë apo mm -hmm. kjo kjo është çati grupit apo Jo diskutojë un Altini hodi dy zima që grupet e Fallopit nuk ekzistojnë dhe ja kemi foto. Por ke suria tjetër i ri, kjo kjo imazhi i ri që na ke sjell. Tani bëhet fjalë për një zonë 54 vjeçare, ka një zonë këtu. Po, ajo zonë është. Ju e dini që ministri mbetën për ajo duhet se e kam e kam bërë kështu më fal Lori. No rotation. Mesi është një për e futbolistëve më të dashur dhe zonja 54-veçare me emri Norma ka vendosur që portretin e Mesi ta këtë pikërisht tatuajsh. No, bravi, dhe ka bërë normes. një të tjilë, e ka bërë në shpinë. Që e pak Norma? Mm, 54-veç dhe i adoli, sepse ka që një kove gjatë, rrët 6 orë i ka marë bërja e tatuajshet pikërisht të portretin të Mesit. Rrët 6 orë, më një, a e se ka bërë vetë se... Normalisht 6 orë, dakor? Po është. Thesasë na thënë që e ka bër vet. Jo, s'e ka bër vet, kuptoj. Mos e bër me pasigursi në burr. Jo, jo. Por është kohë gjatë, çetërisht 6 orë për të bërë një tatuazh, sepse pra. ndonjëherë mund ta bësh edhe me pauza, pra. Ja e kuptoj, do të thonë që të fillon dhe ta mbaron në një ditë. Po mirë, nuk është nevojshëm për shkakun që të presësh për ngjyrat apo do të. Jo, nuk ka nevoj. Mund ta bësh në një ditë, qoftë duron robi. Absolutisht, po. Do të jesh dhe një tatuator që të punoj gjatë orës. Absolutisht, po përgjithsisht e bën, nuk është, por edhe i japin dhe sugjerimin që mund ta bësh me faza ndryshme. Po, nëse në laj gjasht, në të, të shoj një tatuator dashj 6 6 orë me njërin aty. Do ishte mënder. Mund të rish vetëm më shumë se 6 orë, e lodhshme. Vërtetë? Tam. Po ti je pjat druni mund rish edhe 8 orë. Ësë në çfarë kërkon. Ato që të djegin, ne kemi përsyesh bën <laughs> ato pjatat e drunit shumë me motive po, po shqiptare, me Havijë. Po flasin për tatuazhe, varet. Pa me ato pjatë mund të merësht dhe 20 citorë nëse t'i këtë njërë Rëndaj po them Rëndaj po them Samir që si e praj pjatë droni Nesën që vëse oka tashur që ta bëj me shpejtësi Që ta ketë Nështë të këtashur që, që, që i mm -hmm. kundërshsulmi mesit Pa pa pa pa pa pa Gollin fundo Nuk ka pasur kozo janë që të presi që Ta bëj tatuajnë me 2 me 3 Eltini përshëm dhe bërë me tapa Po Po se eltini ta A tapa, dar nga dal Mdhe le betatuar. Ka dhënë arsye tjetër pra që bëhet me hapën, me ato ekonomike në këtë rast. E vë mirë, e kuptoj. Nuk mund ta bësh shumë, se nuk shon tek nga këto me kredi, halik. kredi për tatuazh. Oh, mirë ka Blendi. Sa, se, ja, kam pata. Këto kredia për tatuazh duhet. Po, e bukur është. Sa për pushime kemi marr. Kredi për tatuazh. Ja shtur për ta bësh. A do më shpongun në plagë? A do më mboveshë këto me, me ato dëgonan kështu si rraf? A do ta? kredibër tatuazh. Ejani. Edhe gjithë gjithë reklama kështu edhe ajo goca që të pret që të hap deri në banks edhe komplekse me tatuazhe, vetëm sy të verdhë, ashtu të tajnë. Siçi bën. Si të menta. Mento Jabonadovic vën u, u, u duken sy të kështu si si weird <gjellic> fare. Jo lënda sepse është një boj që vendoset të të të e, pojqiu, dhe, edhe te sy. Nëse është një boj që u bën edhe edhe beben e sy të duket si macesh kështu. Ëh. Si via. Ajë është lënda pikërisht. Have going ajë kështu. Me dhëmbësi. Nice, okay. Mirë, uh, faleminderit Altin. Kurdo imazhe. Kthehemi pas vakti në ngjësi tani në shtatë e 43 minuta me ish dashur. Një pyetje nga aktualiteti për ju është, kush bëri golin e tretë për Barcelonën në El Clasico të shtunën? Ipar Bruši vjen me përgjigjen e saktë 0692070222. Ka përfituar një dhuratë nga, nga Electronic, electronic Line tani në ngjess. She said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she chewed. She said her name was Mr. Dumpty. under her umbrella with a blue He said his name was Mr Dumpty but she could call him Humpty if she choose Then query it wasn't in a pity that the new New York city was more and more as a melina zoo She said her name under her umbrella with a blue dress He said his name was Mr Dumpty but she could call him Humpty if she choose She said her name Mirë me në gjesi që të gjithë dhe orështë anin 7.26 minuta, unë jam brendit u bashkë me jeren, Njënjës. me Altine, Hala. kemi Altine, e në la e. Ha, mi që në në që bëhë, mërë. Mërë. Mërë. Oh, ho, ho, ho. Ndukë se kemi figur këtë Cilo? jeri. Këmë. So bën këtu brenda? Ndizë e më shpëtë. Kënë liftate? Um, pak, po të nëndezim pëse, mos kemi rakë. Olta. Është okay. Ju lutem, nuk e dëgjova në asim moment. <laughs> të lutem jeri se doli diteli tani nuk ka nevojë për. Diaj që pndezëm sobën, duhet pak siklet se i ngroti të vënë gjum. I ngroti të vënë gjum. Ne pak i ngroti, edhe edhe një xhallë që kur të kanë <laughs> ngrihë shtylla kulizore. Se si quhet kur të mbërdhin? <laughs> fal, si quhet kur të mbërdhin? Mfal, si quhet kur të mbërdhin? Je ftop. Fal, s'e nuk e them dot. Okay. Thjesht je ftop. E di veti. Po bra. Po ju joftu në. Oh, Bravo. Falë fjala që kërkohet më së gjat në Tiranë. Tiranësh? Tiranësh, po. Në oh, like? er l-, er Tiranë. Er <specify> <laughs> ja erdhën këta yabanzin te Tiranë. Në Tirancë më daku. Lemë lare, ai daku. Yabanzia ai. Ai ka thonë po pret <laughs> me ndërtu Balladi. <laughs> Bashbi. Ja Banzi, futi ato. Do mirë ke. Nice, nice, Banzi, ju e avagji antirome. Inshallah 2018 aqoft viti i pallatit për Julori. Inshallah zoti malliqja deri bi. Hey, heyti. Mos të proton. Kto. Ja tash, të lutem. Ja, baje brenda një norme kështu të kontrolluarse. Nuk e them. Okej. Ponte Zotit. Është ke shumë keq këtë. Është bursti jingle. E ke shumë kesh <laughs> Shumë kesh e kam Edhe se shdoja thosha një gjitha një, ma hon befare do më thënë, komplet E përsi si thua në Lori, hoj, si këtë, ti gjitha hon be Lori Kjo da ti shkruaj gjërat Se Lori nuk pandi asin faj, Lori ishte në Terezin e vet Lori do përhet në të ratë Si shkam bë i emrin Jam Lori, apo, a është, apo sështë Lori në Terezi Atere, qëfar të thonë për golin e tret Alex, Alex Vidal Bravo Kanë qëtë? Hmm është Albiona 434 në barë nëmër, fiton dhuratën nga elektronik lajnë. Bravo, të lundë. I lundë, si ka Albiona? Albiona. Shumë mirë. Në minutën në 93, Alexis Vidal. Ale... Aleks... Al, Aleks... Si ka ka Aleks? Po? Aleks? Aleks. Interesant si zgjede kështë. Jo, Aleksi. Aleks. Jo, ja, mi. Pojsë 0-3 pra për për Barcelonë. El Clásico ju luaj të shtunën para ditës në Madrid edhe që përfundoi në favor të katalanasve. Ëm um, Krist Dena, më i dashur, është tanagramë për ditën e sotme. Krist Dena. E jetë të tjerë? Patjetër, si. Njëri ka gjendur po. Po donim ta bënim pak që thiste në frymën e festës, meqë që është Krishtlindje. Edhe kënga Krisen brother. Kris Dena. Mhm. Mm 069 2070222. 069 2070222. 069 20 70 222. Okej? Okej. Shumë mirë. Kur të kthehemi këtu në klubin e mëngjesit, do t'ju tregojmë edhe se si mund ta ndihni baba Yushin në vitrinë në udhimin e tij rreth globit për shpërndarjen e dhuratave. Mbas pak. Oh. Po, e një egziston dhe më thënë Sigurisht e egziston Ollë ta Mun tjetë një Shkëndie imaginatës, por edhe ajo është një gjëtë Thejmë bas pak Shkëndi me, but she chokin me I was so Ja, e kemi një dashur live nga noradsanta.org. Aty mund ta ndiqni noradsanta.org është faqja e jerit që ndjek Santën uhum. minut mbas minuti se ku Së është dukur, ai. Duket. Duket të shëndar në për, për momentin është mbi do të jetë duke mbërritur në Acapulco, në Meksik, në 2 minuta e 7 sekonda në këtë moment. Ah, uh, po është aty. Deri tani po ka shpërndar rreth 6 miliard Ndim, a këshu dhurata, po, edhe ka akoma mm -mm. pun. Shqipa, kur duhet në Shqipëri? Që që, janë shumë interesantë këta. Uh, do më dënë, NORAD është uh, North American uh, Command, është ësht, ësht, një, NORAD-i është një, si tu është insalimu shtarak. Mm -hmm. uh, po ta, shikurit të të këfaqja tjetër e kam, e kam një sekundë lori, sëpse e kam me, me të dënat e sakta. Se që farë është NORAD-i, egzaksishtë? North American Aerospace Defense Command. Pra do të uh, tëtë Komanda e mbrojtjes arore Për Amerikën mm -hmm. e Veriut mm -hmm. Komanda e mbrojtjes arore Amerikën e Veriut Që bërë në orë adë Këta thonë Si janë në gjendje dhe kanë Për të të tyrë Përvesi që të mbrojnë Amerikën e Veriut Nga bomba dhe mundshme Të kores së Veriut mm -hmm. E tjere tjere Këta, kur vjenë koha e kryshinjës Kanë për të tyrë në djekin dhe santën I cili, si pas tyre U thtonë 510 milion në Kilometra wow. wow Për një natë Me shpeci prej 10.703.437.5 km në orë Juh. Ose 3.000 km në sekund Që që, një, që Nuk arim do të tërmët. të shukresin Drejtë të nëktatë të santës janë në goqatë të lodër Edhe si që duket nga hunda e Rudolfit Janë është edhe fëtotat i lartë Thotë në radi Që që janë duke e pritur atë Edhe duke e ndjekur sekond mbas sekonde tani do të zbresim në, në Akapulco mish dashur Santa kanë dalur për një moment atje sepse po shikoj live këtu. Ëhëh. Mm -hmm. Sepse është vetëm 20 sekonda larg zbritjes në Akapulco të Meksikës për të thirrë. Duratat dhe... aty refmive atje. Ai shoin pak në kur mbaron sekonda. Qëse do të ndiqni vetë me fëmijët tuaj Santa moment pas momenti shkoni tek Norad Santa një fjalë tëra. Norad Santa pick order g. P.O.R.G. Oke. Okay. Krysja i zbriti dhe ratët në Kapulko dhe tani niset me një herë për Mexico City. Për, për kryshtetin e Mexikës. Për një minutë e 23 sekonda. Për po tje uh, një minutë e 23 sekonda. Për do tjetë atje më basë një minutë e 23 sekonda. Krysja do të... Uh, Kipër e sushë është me shpesitit jashtë akonshë. Për kam përshimin që për bënë këthesën të një, për rotoloat mm -hmm. që ti drejtojtë Mexikës ose Mexico Cityt para se të... Parasit, uh, Lërgoj se Makapulko në baroj punë atje Bravo Santa Bravo, bravo Që që mundaj ndisht një vetë mishdashur Santa në moment bas momenti Norat Santa.org Ikim ne? Ikim Ne do të lërgojme, do të kryktemi mbas pak Do t'jen lajmet e orës 8 që vinë në rëth 3 minuta këtu në krybin e mëgjesit Like water to earth Spiders to turn My love's like a force that can't be disturbed More that it yearns, more that it burns, more that all I like mine must be returned. Jes mirë se vini që të gjithë 8:06 minuta miq të dashur jeni në klubin e mëngjesit, në valët e Klube Fem edhe në ekranin e Clan Plus çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 9. Gzuar Krishtinin që të gjithëve. Është dita e hënë, fillimi i javës, por ditë pushimi. Jo në të gjithë fundjavën gjatë për të gjithatë që kanë fundjavë të gjata vazhdimisht. Edhe një tjetër fundjavë të shkurtër. Por ata që kanë të shkurtra vazhdimisht. Lumjeoj. E më mirë, avarës, e, po e duha të kujtëj për diçka. Ju që sa po posë <të> gjohën i danik, kjo është paka shumë në një nivel me kafen për uh, situash trazimin e trurit, vënjë në pun, mm -hmm. anagrama. Krish të denë. K-R-I-S-H-T-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E është krisht lindje, dhe mund të zgjini anagramën krisht dhenë, sot. Edhepse nuk ka lidhja. Nuk ka lidhja, jo. Mm -hmm. Nuk ka lidhja me festën. Tani, lidhja mund t'i gjeshore, të gjëgjë. Ja. Oke, okay, po, një farë mënyra. Por, uh, krisht dhenë. 0-69-10-7222, 0-69-10-7222, qëfar është anagramën për sot? Duhet i rivendosë një këtë gërmat, formoni fjallën që pokërkojmë nga ju të cilën unë e nëzora nga fjallori gjusë Shqipet dhe të madrgoni atë mbrafsh të në numërin ton të telefonit 067222 i pari fiton dërathur. Mm -hmm. Kjo është gjëja. Shumë e thjeshtë. Ndërko, zëmë gjësë në orën të të të të, të nësurohen gjërat. Mu pëvejmë dhe gati, bëoni gati dhe juve do luanim mbaspaktun krevën e mëngjesit mm. por tani është koha e censurës miq dashuarltini merr një klip nga një program televiziv dokumentar në natyrë në saktë edhe e ndryshon atë ose e, e censuron atë dëgjoni kështu ajo e maratonës pra që nuk u gjet pa nuk, nuk u gjet atë është pak kështu e çuditshme është është shumë e çuditshme <laughs> e rëndësishme është të jesh dhe, të të di të ruaj disiplinën e rëndësishme është të jesh pip pip dhe të ditël ruaj disiplinën. Tjesht këşu, dhe të ruash disiplinën. Si duhet jesh pra? Ti nuk është e vështirë. E the që të bremtën, por Artini thotë që shumë e lehtë, po. Për të qenë një tip me disiplinë, duhet të jesh edhe adha... jo sajë duruar. Ja, po mendoj. Tash duhet të jesh i duruar dhe të ruash disiplinën. Edher <laughs> një herë, edhe një herë, <laughs> <Edi join? laughs> e dëgjojmë. Rëndësish është rëndësishme të jesh dhe të di të ruaj disiplinë. Okej. Okay. Okay. 069207222069207222 06 nëse e gjeni zonën e zotrinj, na dërgoni menjëherë në numrin e telefonit dhe do të bëni fitues. Të një kontrolli të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe le të shtojmë edhe një dhuratë elektronik. Okej. Okay, Faleminderit Holta. Holta Bujar sot. Po po, kam hapur fesin. A holy jolly Christmas, a shkon nga që do të dgjojmë tani. Got Lady Annabelum The mm. group will be in your at the song I need you tonight mm -hmm. is that Famous Spark ya go again with us that short Holly Jolly Christmas Now I don't know if there'll be snow but have a cup of tea Have a holly jolly Christmas and when you are Hello, Mirsevini është klubi më njësit mishdashur jo përshëndesim Halli jolly Christmas <laughs> <laughs> <ho>, <laughs> Aterë Qa në thonë olëta? Qa së në thonë? Mm, mm -hmm. Po kemi censurën, kemi anagramën, kemi dhe pjelkalimin që është duka ardhur në këto momente mm -hmm. Po tre këndëshje pas kanë qëtër Bravo Wow, sa e thjesht pas kanë qënë Tre këndëshje Iris i 854 Imbarën numri dhe fiton orën Nga Premium Watches Krishtë të denë tre këndështi mm -hmm. Tre këndështi të lumë t'Iris Fiton një orë Mishdashur nga Premium Watches Brau Iris Ems është shknajsi është, është, është, është, është dit fest Zgjo është dërgoni mesaj në radio Edhe fiton një orë nga Premium Watches Cilën të anin duhet edhe Detyro është të, të marrë Me që rafjelë Premium Watches ndodhet shum pranë me librin universitari, në vendin e anës të rrugzati pranë stacionit të autobusit që është i Tiranës. Është një vend për të gjetur ora të gjithfarë lloje. Sportive, serioze, klasike. Shumë vëndimier. Për dhuratat. Primim matches. Iris edhe një herë po? Po. Mm Iris -hmm. mm -hmm. i Lund Irisit. Gati Juve? Gati. Gati. Okej. Për kalimin. Ky është Ky është kalimi i parë për sot me ishdashur vajza kontra Dinamëve, kanë një kështu rivalitet. Të këndshëm, do të thoja unë Që që fillim ishtë njësë jeri Nga njëra anë Dhe në anën tjetër është Lorini Që gjithashtu e ka marë fjallën Lorini do mundohet të ja transvetoj atë fjallë Altinit Shoku të vetë të skuadrës Ndërsa Njeri këtu do të ja transvetoj Altës Shoqes së sajtë të skuadrës Që shë fillon? Së dhe Fillon në Gocat, se gocat fituan herën e fund. Është vërtetë? Fituar, jep birën. Nuk e dia që fillon gocat, por gjithsesi, le të nisim. Fjala është ganti. Vere. Vere. Kydes. Butel. Mm -mm. Ja, kështu. Është pa sakt. Nëse ju e gjeni cila është fjala që për mundohen, ti thonë njëri tjetëri të rgojni me një herë, në 0-69-27-22-22, dhe fitoni ju. Florin. <laughs> Vere. <laughs> Florin. është... Ah, si qërët kërë. Kalup Kalup është dhe pasak në vjen keqë Jeri dhe njëherë për Olton <laughs> E vetë një gjyshë për po më vjen Êshtë e fjale tjeshtë në më shkjale vështirë Jevi pra Kujtë e sjeri <laughs> Jo se doj nga trojme këta En mm. En Vere Florin En U më duke të se gjithë Olta A kam unë si ti? Pusha <laughs> Kur të dujë radha Vere Florin En Obbo. Fuci. Bo... Ja, jo po ju akt... jemi besoj. <laughs> e pa sakt. Kujdes. <laughs> lori folklor anti. Fol. Bravo! Ti bravo. bravo Follor tha Lori folklor. Vinte, kok çyp. <laughs> Follor bravo ti. Me fjala është çyp. A, jena, zero, yes, f리ce, te di altin që do të ndihmonte fjala folklor për çfarë e gjetura ai po 10 për diem të mish dashur u gjet kur ishte en që mund mbante ver ose florin çupi me florin është kam vërtet nën tok fjalë që ndimoj këtu çupi me florin po ne po ishte ajo shukajse tam na do të trevëzi do të gjenin çupin me po vinte edhe ajo me lelekun që ja dha leleku është super me çupin me shkoll dy gosti dy gosti zotrim po shumë mirë Faleminderit. Jeni fitues të raundit të parë çuna. Ka për ta festuar me dashur me një këngë nga Seal, Kiss from a Rose. Çunat janë në krye për momentin. Raundi i parë është bërë tani, goli i parë shënuar, do të shkojmë drejt pjesës së dytë me entuziazëm. Ju faleminderit. You became the light on the dark side of me. know that when it snows my eyes become a lantern the light that you shine can't be seen Charmain can tell me so my cheek can say you remain my power my pleasure my pain baby oh. to me and i like got an addiction that i can't shun won't you tell me is anything great but did you know that when it snows my eyes become a lot and the light you shouldn't be silent baby i can be so much a man can tell me so much. so much I can say you remain my power my pleasure my pain to me you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can't deny yeah. now won't you tell me is that healthy baby Or did you know that when Snow my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen Been there I can be to a kiss by the road was on the green Falimi nderit shumë edhe për këtë kënga silë, mishdashur në vitin 1995-1996. Kjo ka qënë në kënga mm -hmm. ndërmët mirat. E, ka më shqymin ka fituar edhe një shmim gremi atë vit, po nuk jam i sigurt. Gjithësësi. Mirë më gjithësi që të gjithë e mishdashur fjale e parë për ditën e sot me në fjallë kalimi shte qypë edhe naturisht që fituan djemët të kjo fjallë të parët Bravo, e gjithën që ishte qypi Bravo. sepse u hodhen fjallë si vere florin, florin en... enë dhe folklor dhe altini ishte në gjëndi që kur përmendeshin florin dhe veret bëndë e lidhen që kjo mund ishte një qyp edhe enë mm -hmm. që doli atje pësaj shu që tani jemi gati për fjallën e dyt një me zero për djemët le qëkojmë nëse cuna. do të bëjnë rezultatin dopjo edhe të ambjudin lojën këtu sepse nëse bëjnë për 2 me zero në baron Çështja. Kjo është java jo. Kjo është java jo. Pra, vetëm ditën e parë javës mos bëk kështu. Gabi? Gabi. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Këtë herë nisim Altini dhe Olta? Po, ne nisim Altini dhe Olta. Okej. Okay. Në fakt, ne nisim Altini, duke qenë se ishin fitues. Fiana e dytë më zgdashur është Hapur nga Altini, ja pason dhe një Ollës për të parë dhe ajo Altini dhe do më dojtë të jathotë Lorit, fillon a i parin Ndërko që Ollëta duhet të ja pasoi shoqës sësa jerit Letë shojmë nëse ju ja dimni, nëse ja dimni dhe kuptonit se për të nëmë fjalë bëhet fjalë Dërgojni në 0, 69, 27, 22, 22, jepini Vend Vend, Lorit Vend Krahim Krahim Krahim <coughs> Vend, kujdes, ollëta për <laughs> ijerin <coughs> Fushor Fushor Vend Fushor eh? Fushor. Fushor, thot ollëta Mështë <coughs> dhe që E sa? Serës? <laughs> e gjeti? E gjeti Bravo Wow Unë nga pidën të vetë kërë i gjej Unë piva Unë Un pide mo... jiri që i gjeti Që do kështë të ndi moçal Unë piva, piva. Të parën se gjeni <laughs> Të shi santa po kalon në mëze që Bo, shëtja ku është mi shtashur në mëze <laughs> që Në këtë zbritur në mëze që Në këto momente Bravo e qoftë ki... La, shumë shumë mirë, kryetari i bashkisë. Po, ba, ja, ta largojmë pak që duket e gjithë mizoqja, se nuk e kam. Okej. Okay. Shumë mirë. Ja, ju e gjetët të tërë. Mirë, 7:22 mm. minuta, miq dash, po shkon 7:23. Vajzat baras, kanë barazuar rezultatin. Jemi 1 me 1 në fjalë galim muzik tani nga Bruno Mars, kur t'kthehemi do të jetë raundi final që do të ndajë nëse do të jenë vajzat që festojnë sot, që tonë në ditën e Krishtinës apo djemtata është e Krishtit djali ishte do thon. Le të shohim çfarë të ngjas. Në fillim këto janë këta çunat 24 karat magic Yay, bro, mars, më sjajturë 26 minuta në këto momente. Ishte Njim 24 karat magic. Tani kemi mm -hmm. uh, fialën e fundit i jerit, do ta jap ty. Kujdes, okay. kjo është me bomb. With this bomb. -on. Do të dalonin që njëra nga fialat e fillgalimit ka një bombë të pikturuar ngjitur me të. Tjetra nuk e ka bombën. Fjala bombë është ajo që nuk duhet ta thonë partneri juajt lojës, ndërsa fjala që nuk ka bombën është ajo që duhet të thonë. Kujdes. Tani ka një gjë. Në fialën e fundit, mi ish dashur, Ta duhet të thonë fjallën njësoj si deri tani, por Rezikojnë nëse thonë një fjallë që një gjanë me të Në kuptim dhe në kontekst Kështë që Lëja bëjë dhe vështirë Erë situash Mund të thonë gjoks, por nuk duhet të thonë kraharor Ose duhet të thonë kraharor, por nëse thonë gjoks, digjen Kujtës goca Vëshdojmë pra Filoni ju Jebi Jepi një vajzë. Jepi një vajzë. Si Priteltin më sungut. Këtu ndahen. Fituesit nga humë si të sot. Shtëpi. Shtëpi, Jolta. Biri, Jolta, me të parë në gjithë. <laughs> se këshu e keni. Banes. Ja. Kam e dhe halë se tishëm. Shtëpi. Shtëpi. Lori Peraltinin. Antena. Antena. Antena. Shtëpi, antena. Kabll. Më pas sakt. Shtëpi, antena. Jashtë. Shtëpi, antena. Fjala e tretë është jashtë. M mm m -mm m -mm. Shtëpi antena jashtë Kondicioner Me pasakt, kujdes Për nërëj për një mjëri Për shilletakime dhe i faz nga të quna Palati Palati Shtëpi antena jashtë Palati Altin Cila me ndonë se shfjalla Kujtës nga bombë është... E... Ashën sërë yeah. Por së është bomb. asë kja... Skru... bombë Kujtës, anje ka radhen jeri Ne nuk mundë semi me, me në gjerët o tila Jo, jo, jo, A, ja, jo kemi ndërgjëmë ja, ja. A verë <laughs> jeta. Të fjalët më të bomba janë vështira. Deri tani janë thënë fjalët shtëpi, antenë, jashtë, pallati. Jepi. Rrëfim. Rrëfim. Mande aftëgod. Rrëfim. Kam dyta. Biria se bombës. Kujdes, Soldat. Rrëfim, Molta. E për dardh E për pasak të mbien kejkës Se ti të i tjetër po Ka më frikë se më Pra, fjalët janë Shtëpi, antenë, jashtë, palati Rëthim Vendodhja Vend-ndodhja There E nishë ka më blanjë sara Po lërgoni më duke Ujnë Kulm. Kulm. Kulm. Kujdes kulm. Pra kemi shtëpi, antenë jashtë pallati rrethim, vendodhja kulm. Është bërë shumë çuditshme fjalë. Kulm. Tani kam marr komplet kuptim ti. Okej. Kujdesolta kulm. Çati. Ai nga trova un. Çati, ishte bomba. Dhe ne fituam. Po fitua. ju fituat shumë. Ju jesh ndershme gjithsesi. U lodet shumë që fituat? Jo, nganjëherë va nga për një moment no, mendova se chatia ishte e duhur. Alë, kjo ishte strategia e Martin, të ratë, i qëndroja <laughs> larg, asaj që duhet dhe të leja <laughs> kolegët të përparonin. Bravo Lori, që qet strategji. Si e provova unë, sepse për një moment mendova që chatia ishte e duhur, prandaj tash puli. Nuk ka problem, i ridhësh një shpërthim i lehtë. Nisën kulmin sepse ishte vërtet i lehtë si shpërthim. Injim bomë vogël. Holta. Fol për publikun. Nga që shpërtheu shumë edhe mplasi zemra. Jo <hihet> se Lori gjithkohësi shkonte larg, larg e nëm, larg e nëm, dhe, dhe, mësist... dhe kjo gjës do mbaronte kurrë. Prandaj them nuk është e drejtë. Ti okay, shpëton evisionin si thonë. Ose duhetin të dyja me bomb. Tani vetëm. Të dije tri larg ti bjerim. Ne do të shkonim. Po ajo fjala që duhej ku shishte tani? Chat dhe Taranc. Taranc pran. Taranca ishte fjala që duhej. Që duhej. Chat ishte fjala që s'duhej. Ti zbeh do të kundërtu. <gjohi> jo. Se se chati kishte shum. më shumë gjë mm. se sa ta thoshit se ta rrac. Po çse ishte e vështirë. Pse nuk më vjen. Mendoj de... që këta nuk do të kishin thënë shtëpi, po. Jo bolier, çka kemi? Ku e mbajmë ujin mbi tarac? Në bolier e mbajmë. Jo bolier. Ëh, ti ke fjalën. Po bolieri është depozita, depozita. Po pse më vjen te depozita <gjohi> është e pallati? Nuk vjen te fjala depozit. Jas mbi depozit. Prandaj thash këllun se ishte pallati. Jo mirë, ai kanë anten, kur kanë anten Antena qënë të taraca Unë antenën se kam më tarac Këmë në balkon Kështë e nëjem tarac Unë se kam më tarac <të> <të rastë, të> Ka i kërë taracëve Ka i gëshë vëtër po si Ka i gëshë vëtër Ka, ka i gëshë vëtër Unë jam komëshë u së i Këllotacion Ti këtë gjitha Këtë e mbasë pak kërëmin e mqesit Gjitha jojë i po të pë gjitha Tani e më në të prerit shkur të publicitare Mi shtë daqëroja është 8.33 minuta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 Some people out of love Some people think I can show I'm only human after all I'm only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me Tarararing down down Tarararing Te dhe 41 minuta në këtë momentim është dashur mirë të keni ardhur që gjithë programin të klubi mëngjesit hapu edhe për ditën e sotme unë jam blendi këtu bash me Jerin me mëngjes më me Altinin më me Oltën dhe me Lorin me më mëngjesin Ojaq Lori. Lori këtu është. Po këtu është Lori. Këtë, Lori Miçafle është edhe se... fituesi i, i lojës sapo mbyllur çunat që goditen bashkë me me përqendrim në një strategji jashtëzakonshme me dashur mënyrën si ka luajtur lojën me bombën aty. Bravo ti. Uh, Meritoi titullin Skënderbeu, Skënderbeu. <laughs> edhe shkronjësi e klubit të mëngjesit <laughs> Skënderbeu. Lori duhet të duajë 3 javë për të fituar çdo ditëëmër për ta marrë. Po. Çe thyes rekordin që ka vendosur Olta. Dhe duhet që që, që... Skënderbe. Dikush nga stafi i presidentit, mos themi presidenti vet, dygjim, qat, qat sakoja, të jetë në dëgjim. Gjatë gjatë kësaj kohe që do të thonë 3 javë që fitosh çdo ditë. Dhe që pastaj mund të fitosh kimi Skënderbe. Jo, dakord. Po kur ju bën 3 javë këtyre? Do thyes goca të paktën në 3 betejë. Po, fushim i parë i Vajzave, fushim i dyt i Vajzave, ëh. Edhe turqit na mbajtën 500 vjet në herë, po 25 vjet Skënderbeut mbahen mund. E Lori po po, ashtu mendon ti? Ato mbe elmonta <laughs> to. Yolla, Yolla. Të gjithë rat i smajmën. Të ndorim me pak. Ike kemi marr një you gom përshendez. shumë të mirë 500 vite i kemi fshirë. Ju përshëndesim <laughs> era. Nuk e fajti e Lorit se isha dhe mjolën, një javë në Turqi vetëm Yollën baimën. Po çat mbashmë? Çfarë logjikës e Lorit? Un kaish po u them. Bëni planin për pushimet tani. Për vitin ta që vjen. Po. Sa ul tash në mënyrë shumë e mirë kjo për ta rijetuar. Në fakt me thënë drejtën të shtunën, u blla me sa shok. Po. Edhe trokitëm gota kështu për shif. për çejf, dhe... për festë dhe gjëra të tjera. Po shkonim si mund, çfarë mundësit për të bërë plazh. Mhm. Mm bashk kështu familjarisht, domethënë këto ekskursione. Dhe përveç një kolonië nudesh ku ne nuk kishim dërmend se të shkonim. Ëm uh, Turqia? Jo, në Turqi shkohet ashtu. Në Turqia nuk shkohet grup. Grupi shkohet në në Shqipëri, sigurisht, apo <laughs> edhe në Greqi, sezua që në Greqi, ashtu. Jo, domosësh merrish në këtë rend, po gjithsesi. Si duash, si do më thon. Po, nuk e di. Iniciin rritur shumë do atë. Oh. Po, se për Shvijancë? Frikshë tani e. Frikshëm ose tallen atë ashtu. Se domun tani vin ata vetëm të ngjeshëm. Mësë duhet shkuar më vonë, do më thëmë. Po pra, duhet shkuar në verë, se dhe shisë së kemi le nga punë. <gjubi> shë just të të dojnë, misakonishtë. Shkuar për të prenotuar e kam fjallën. Dhe shkuar në verë, pësikur që në verë, pështë do bionë të shimë breg deta të tja. Po ne hoqim ligjën e luftës, të shimë. Ako mësë kemi e shumë. Apo është në faza. Po së shë të më kam bajtu ligjën e luftës, po më me th <gjubi> <gjubi> <gjubi> <gjubi> <gjubi> <gjubi> <gjubi> Jo, diçka është mirë, e, e, kam ata këto këto biletat <clears throat> janë shumë bileta, vilat, mm, shhtëpit, vilet, shhtëpit. Po, shtëpit, shtëpit, shtëpit, pam. Ka për shkakun që kanë 3-4 apartamente, mund të shkosh 3-4 familje. Ka një obor të madh atje që mbledhesh. Të bësh zgar. Mund të bësh zgar, e gjera, tek sa natyrë fëmijët mund të luajnë brenda oborrit, shkon në plazh është aty afër. Mund të shkosh në këmb, shkon në market. Ku dun? Filluar nëndrat që tani për verën. Po sigurisht që un, ato Pse i them këtë gjërat? Në më gjëzë kishim e të sovishë është më dosë Jo, a koma mund kemi e të një që se darin për jashtë Unë të thash, qarë që uet kur keftot Unë ngrohe shumë të brantati Filove pushime të verë E I do pak, Robi, i do The e mba së pak mishdashur me të tjera Këng dhe ndërrime Êshtë ta një koha hapër dëgjuar muzik My Way që e të kjo është nga Calvin Harris Ju i eni me klubin e më gjëzit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 për rreth 3-të çerek shekulli i miq dashur e njëjta kartolin e cila në kopertim ka një skocez me fund siç janë të veshur skocezët mm -hmm. ka bër rrugën nga dhe tek një grua mm. që jeton në Nebraska të shteteve të bashkuara të Amerikës në fillim ajo është dërguar nga Lois Margaret në vitin 1941 dhe ja çoi shoqes së saj Jenis me cilën ato kanë gjithë jetën që ose kishin, çfarë, gjithë jetën mm -hmm. që ishin shoqe. Kështu që, që e çon Lois për Jenis në 41-shin dhe në 42-shin Jenis Hansen mezi rajshën atkohu në një bazë ushtarake në shtetin e Washingtonit në Amerik. Mhm. Mm Në pa mundsi për të gjetur një kartolinë, i dërgon të njëjtën kartolinë mbraht. Me një shënim të shtuar, ja. po, që kishte marrë një vit më parë. Interesant. <laughs> dhe aty hapet loja, thonë këto. Sepse në 43-të, loja si dërgon të njëjtën kartolinë. Edhe në 44-ën, vitin kur përfundoi lufta e dytë botërore, kartolina tanimë ishte në ndihmin e saj të tretë nga një ravajs tek tjetra. Dhe ka vazhduar kështu ende sot e kësaj dite, edhe këtë Krishtlindje. Edhe pse Njëra prej vajzave Gjenis vdysh në vitin 2009 oh. Tjetra lojës Ajo që e drëgoj e para është të ndë gjallë është 94 vjeq mm -hmm. Dhe e ka vazhdua lojën Me të bion mm -hmm. Gjenisës Në basë 2009 Ska 8 mm -hmm. vjeta një që është Bi ajo që Ja drëgojnë lojësit Mbrapsh të kartolim Imaginoa A, Nuk është interesantë? Interesantë Lizeqme Që nga vdustë e njëshit Dërgojë, dërgojë, dërgojë. Me ndohë se sa kanë kursyër. <laughs> me të njëndën kartolinë. Po jo, është, e bukurë se pësa e ka më shumë vlerë se sa ma mërë mundi e moja kartolina e që mundë bleshtani. Se... A jo, ka kuptim? Po kanë kursyër, është ka... Uh... Sa vjeti bje, nga 21-shin? Në me thëmë do të bëshin 100 vjetë në 21-shin. Apo jo? Këshu një që duhet i heqim një 25 Tak viet? Un pothuajse janë 30, diçka till, 70 cm. Pothuajse 80. Po. Nice, se se kam se kam mirë matematikën. Për momentin, po pak aşum. Ajo i bie. Mhm. Ja që kemi oltën me izdashu që bën llogarit dhe gjithashtu na <laughs> thotë, "Nuk po mdalin, nuk po mdalin." Është mirë zgjovle, baj. Mos çagop. Se ti s'is pam dalin. Në një mëngjes të ftohtë Krishtlindje është si ky sot këtu. Plaku dhe Plaka, çfarë është gjëja e fundit që mendon? Ja, sigurisht, sigurisht. Po thosha Plaku dhe Plaka ishin ende në krevat, nuk dilnin, se ishte ftohtë për jashtë dhe nuk donin që të harxonin shumë energji elektrike se e ke prasysh. Mhm. Mm Normal. Është rritur, kështu që Plaku shtrëngon i mundja. Oh! Gol e thotë. 1-0. 1-0 Plake. E pa një Plaka kështu shtremën. Është keq. Është keq antimona. Gorrë, një me zero, një... Puuu... Edhe plaga. Bërra zimë, një me një. Një me një. Një me... Një, një me oh, plagu të një vindej nalë. Shumë i nalë. E mere shtrëngojët dhe bërën. Nga kishët s'kishët dhe e kemëre s'kishpo. Shtrëngojë, shtrëngojë, shtrëngojë... E shkonën kë... Shhtat me zero. E di i delë këshumë. Nejsa. Po, po. Vëta një e në... Shumë keq, shum keq ati, Për plaka ti gjëjë, se si shte si si më rrej këllë kjo. Ate ti ta që bërën e ti ta? Arbitri. Ishte arbitri ta. Ate ta ndrojt fusha, ndrojt fusha. Ti li këte. Piesa dyt. Ate ti këte, unë dhalen të dhe. Shumë i flishur, Gjaja. Te i flishur me këptimin. Të mirë të fjallës. Uh... Amartima, fatika. Okej. Okay. Ja ku e keni miqtashur Gjana Ranini do t'vi tani me Aman do t'i këtu në klubin e mqesit Jemi në valet e radios Klab FM Dhe në ekranin e Klam Plus Mirë mqes dhe këzuar Amartima fatika Nida malinconia Ke voj far që la vita të njështë njështë Amarti mi consola Le notti bianche Qualcosa che riempie Vecchie storie fumanti Amarti mi consola Mi dë allegria Che vuoi farci e la vita Amarti mi consola Hjodham se veð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 Midisor 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab FM në njëshin pikatë. Mirë më nëgjes e mirë se vini. Mirë më nëgjes, blendi altini. Hello, mirë mirë mjës. Mjës. hello, hello. Hello, hello, hello. E mirë, mirë, mirë. Mëgjesit miqtashur gzuar ditën e fesis është krisht lindje. Ja ku jemi në klubin e mëgjesit 98 minuta. Në këto momentë, unë jam blendi bashkë me jerin, me altinin, altin e dhe lorin. Morning. Kemi një lojtën sure e cila mëgjë. Ka zjadur ca, ka filluar që jush mbrëmin e maratonës, por e ndë e mbetet në fuqi. Digjoni pak. Erëndësishme është të jesh të p*** dhe e të ditër uaj disiplinën. Mm. Mm -hmm. Olë ta. Mm. Të jesh i edukuar. I edukuar. Ja. Mm -mm. Të jesh... Quni mirë. Leu. Ja. Të jesh kajsh. Në fakt, po të të gjërë me vëmondje është atyër. Në sa ty aty është altinie, po. Aty është e shoa edhe on që është aty. Kujdes, pra, mësh dashur, se ka një lloj është aty thon këto, sepse në një farë mënyrë del kuptimi. Mhm. Mm nga e gjitha. Ja sa që ka thënë ai, ka një lloj përsëritjeje. Ai e thot një herë, pas ai e thot me fjalë të tjera. Dgjojini mm -hmm. një herë. E rëndësishme është jesh të jesh vetë të di të luaj disiplinën. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. 0-69-20-7222 0-69-20-7222 Êshtë një fjalë që ka të bëj me disiplinën Ndryshën nga censurat e tjera Që e lëtini mund të bëj dhe lojra fjalës Këtu ka logik bronda Êshtë e vërtet Êshtë e vërtet Në shtetë e bashkëmarët Amerikës Para se të vinte Krishtindja dhe Santa Claus Të ulej në qytetet ndryshme Mhm Pati edhe një votim shumë të rëndësishëm që ishte reforma me madhe taksave që është bërë ndo njëherë si pas President Trump e cila ka ullur në mënyrë të ndjeshme taksat për korporatat uh, por edhe diçka për individet e ka hedhur vendin e i debat shumë të madhë sepse për shumë taksa për korporatat shkon nga 35% në 21% mm -hmm. një ullje drastike nëse një korporat për shumë do të ndante 35% të fitimit për ta qonë dhe në shtetë për të paguar taksat, anë i do të qojë vetëm 21%. Pan. Që janë 14% diferencë, që është një diferencë jashtë zakonishtë e madhe. Debati shvillohet nëse këto ullit e taksave ishim për popullin, ishim për njërëzit e thjeshtë, do ta shikojnë ata diferencën në taksat e tyre, në pagat e tyre, apo ishte për mishte zotit Trump, si shpothon demokratët të një. Çdo familje do të kursen diçka, do të shpenzojnë më pak taksa. Por shumë familje të varfra do të kursen shumë pak. Mund të bjerë për shembull që paguajnë ja 300 apo 400 dollar më pak në vit. Disa familjeve 1000 dollar më pak në vit, disa familjeve 2000 dollar më pak. Po këtu, pak a shumë. Mhm. Mm Kurse për këta pastaj bëhet fjalë për miliona, miliona më pak. Ndonjëherë miliarda më pak. Për korporatat. Dhe kur U bë kjoj votim, Zotit Trump asaj shkoj në atë që kanë qua i tërta një shtëpia e barë dimrore, një rezor që i që vetë Mara Lago, ku a i kalon shumë ko dhe luan golfës në Florida, ku është ngrot. Zotit Trump zakonisht shkoj në atje. Dhe u ka thënë, si që raporton CBS News, miqve të ti në i dark që ka shhtruar, e miqve të ti janë të gjitë milioner, ka thënë në dark atje, si pas dy burimeve të cituara. Miqve të mi, sapu b Edhe shumë të pasur nga Çishit. Uf, uhuh, sa mirë. Po. Lumsi ne. Kështu që. E ja, lumsi lumsi shteti bashkuar tani do të na lumsi populli që Sjene. e ka. Sjene. Kështu që edhe ky senator Sanders, Bernie Sanders, she që e përmendur që çishte njëri nga garuesit atje. Mm. Kalshoi një tweet ku thot më në fund Trumpi po thot vërtetën mbi çfarë është ky projekt i gjiri. Gjithsesi Bravo çift atyre. Të pasurish apo janë bërë shumë të pasur? Paraja shkon te të paraja, paraja pa. sigurisht. Është <E> vjetër kjo. <të> Populliun e dinte këtë. Mund doa kishim thën <të> amerikanëve, po, çu nëse kishim bërë këtë. Duan ta mësojnë vetë. Okej, okay, mirë. Është Buraku që qendon tani mish dashë, jo Baraku. Baraku nuk qendon. Baraku Obama. Është mërzitur kam vërshimën unë. Por kjo është nga Burak yeter dhe nga Daniel Sandoval. Sandoval. Hayde Emmer hayde. Tuesday should we go for? Sandoval. Yes. Hola. Sandoval. <laughs> <laughs> Sandoval. jes oraz 9:15 minuta mirëmëngjes të gjithëve mirëmëngjes Blendi Altini ka kalorimjes jesi sapo dëgjuam edhe këngën e ditës oh, Sara 2 para numrit Elisës dhe fiton dy bileta për në Cineplex mm -hmm. bravo tolum mm -hmm. mm -hmm. brand vir mm? brand vir çesh kjo çesh po di për kërkojë një video të stacioneve në një kështu. Nga ato stacionet e zërfiksve në Holland. Mhm. Mm Ek jemi një jetë e bukur ata. Çfarë bën këndojnë? Jo, gjenden vetëm drita. Sipas uh, këngës së uh, Mariah Carey-t, mhm. Mm All I want for Christmas. Me ta e bënin lezheshim ata. Në informë që kanë gjedur atavet. Të shë imë për? Në më da shë gosë për, në gosë shë jo imë këta. po nën lodhen po duan edhe që të argëtohen kështu që ka qenë i gjithë ekipi i Ziarviks, apo deshin i bën ato dritat ashtu. Ja, ata nuk festojnë asnjëherë vitin e ri. Jan gjithmonë në punë. Ë, është e vërtetë. Është e vërtetë, janë disa profesionistë që e kanë si ata janë radhë për shkak. Që të dalin gjithmonë për festa, ende jemi këtu datën 31, jo. Jo, ne kemi bëjë. Një biyet të dielën. Po, është e vërtetë. Kështu që edhe 30 kemi punë. Po desha mund të vij, nuk ka problem, po. Unë erdhë. Kalovë atje Kërthë për ponte tua besaj Mor i shalim për I shak të i rrugës E, i shak të i rrugës Do e e Dole mora shalim <laughs> Po prendaj të bytë aty um... Se i shak të u afer e thashtë të kaloj Mon s'kaloj atje Po faliminderi që man gjete Po të lotam Jo, erda për i shikoja pak U thashëm gjest për shikoja pak lodrat Sa të mira që ishin mm -hmm. E dhe duratat të tjerë E shikan ardhur atje Qëshëm Nuk nasha I testathe më pak pa. tjerë Tesovat e Uhum. Për i shikon të ato lodre, i thë në, të përqenë në një një këtë lodre uhum. Janë për fëmijët e varëfër <laughs> Më thëmë, bravo i thash Pas ka ndodhë një sojtë Katarsis me O, mami, sa shumë për lodra pas ka në si të fëmijët O, po? po, do marë është në një mami, ke <laughs> Ishte... <laughs> <tuket laughs> në poj? E, e Gati të këtën po duha, jose kemi në shpitanat ne Jo, kështë totalisht i vendosër Njështë e kështë, i pa korruptusën farë Po jo, mendoj që pare vitin do se para një viti ndoshta do kishte do kusht sekret. Ma hap viti domethënë. Se nuk shquhet kështu po. Unë të kam thënë që thotë unë jam zoti Cinguni. Po pra. Por, por por por jo ishte ishte mirë, jo u thën asnjë mënyrë. Kto? Tam për fëmijët. Bravo, edhe, bravo. Është, të lumtë, të lumtë. Kështu që ikëm. Bashkë është njëri që më pëlqeu mua shumë. Po pra. A e ke arritur të rezistuar tundimit të Bendit? Ja ja. Ai monsteri vogul nga filmi Monsters. Isha ishte shumë. Ishin çifti soldi këtu, soldi sa lodra pellushi shumë e bukur. Ai ishin gjithë afringo të reja. Njëra prej tyre ishte ky Mikey. Mike. Po pra, që thash do, ishte shumë e bukur. Çë bëhet nga Billy Crystal tek Monsters. Edhe Dieta Brianin thar vetëm një gjë, më trem mirë me atë. Sepse ata duhet të trembin fëmijët në filmin që dalin, krijojnë atë energji kështu. Është një zgjendore trembaje, nuk naq. Që stum. Atë tani ora 9:20 minuta mësh dashur është mëngjesi i Krishtlindjes. Gëzuar që të gjithëve. Jeni me grupin si e mëngjesit. Edhe ju, edhe ju Jirida. Faleminderit. Një Rafaela më pëlqen ky fustan. Nuk ishte 100% e bindur, por mendon që ka bërë një punë shumë të mirë. Faleminderit. Me Flok the bore. Rawsdi. Mendova se ashtu e ke shpëlbërtit. Ashtu duket pra. Tani më ora vesh. Duhet sikur është Super. Ku blen gjërat këto? Faleminderit. Faleminderit. S'ka nevojë ai bën vet. Papikërisht për Ja she syri ja jam dorra Oke themas vak dukra And dreams hang in here Close in the sky Dust makes everywhere Look at my stain Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ae, ae, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Iftohti ka një ndikim jo vetëm në shëndetin fizik, por edhe në rritjen e nivelit të stresit. Kto luhati shëndetësore janë të rëndësishme dhe me to duhet patur kujdes. Qëfar ndoth me njerëzit kur bën ftoht? Dijshdi më shumë kalori. Studimet kanë treguar se rritmet bansë të metabolizmit ose djegje e kalorive pa aktivitet fizik rritet gjatë temperaturave të ftohta. Kjo ndot sepse trupi punon më shumë që të ngrohet, me gjithë ato kjo nuk do të thot që ju duhet e shëndroni në të fto gjithë kohën. Gjishtat kure në gjatë dimri dhe e në gjatë verës, thonë ekspertët. Motif të të ngushton e në të gjakot në përpjekje për të ruajtur temperaturën e trupit. Kjo do të tëtë se si gjakot qarkullon më pak në përgjishtat, rjedimish duke i bërë ato të duken më të vejgjel. Dhimbje më të forta në gishtat. Gjatë motit të ftohtë, disa njerëz vuajnë nga një simptomë e quajtur sëmundja Raynaudit, që shëkohet me mpirje të disa pjesëve të trupit si pasojë e ftohtit ose stresit. Kjo ndodh në zonën e duarve, këmbëve dhe veshëve dhe shkaktohet si pasojë ngushtimit e enve të enëve të gjakut që furnizojnë lëkurën me gjak. Një gjë e tillë nuk është e rrezikshme, por është e paraqeshme dhe shkakton dhimbje. Vishni rroba të përshtatshme dhe mos rrini shumë jashtë. Probleme me sëtë, ekspozimi i tepër në temperatur të ftohtë të ndikon në shqikimin tuaj. Banë i syzeve që nërishë nëse gjendeti në zona me doborë. Fytyra skuqet, nësi gjatë ekspozimit në të ftohtë ju skuqet hunda apo faqet, atëherë duhet të dinje si gjaku janë në shkelon këto zona dhe fokusohet e gzemra ose më shkrit. Kur ngrohen i gjaku rikëthejt në rukëtimi normal duke shkaktuar skuqa. Probleme me zemrën. Kjo ndodh zakonisht tek të moshuarit dhe ata që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Rreziku është në rritje sepse trupi përpiqet të ruajë nxehtësinë dhe rrit presionin në zemër. Kjo e fundit duhet të punojë fort që të furnizojë gjakun te gishtat e duarve dhe këmbëve. Luhati i humori, dimri kanë dikim të fort në gjendjen të uaj shpirtërore, rënje e temperaturave në nënkupton më pak ditë dhe dritë, rjedhimisht trupi merë më pak vitaminë D. Mungesa e dritë të zë vitaminës D shkakton depresion dhe shregullime humori, suplementet e vitaminës D duhen marë në konsiderat për të kuruar problemet në humori. This is Club FM 100.4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 Can't take my eyes off of it Hoping so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dig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 So don't stop that I feel perché ho voglia di far festa se non importa il trucco e la bellezza in testa abbiamo visto il cielo piangerci addosso verci sbagliamo ora che il sole è nostro voglio la musica che mi ricorda l'africa all'improvviso tutto il mondo cambia pagina innamorarsi con la luna nel mare partire e tornare senza sapere quando andata senza ritorno ti seguire fino in capo al mondo all'ultimo secondo volere è da te dammi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 Senza sapere quando andando a cercare Le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando Hai, mirë Hai. më nëgjesi Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesit Hello. Hello Morning Hi Hi mm, Kam tre pyetje mishë danxur për sa njojmë kolegun Tre pyetje Për ditë nësot me Tre pyetje të rënda <laughs> Për kolegun tonë se ne kemi hedur shortin tash Më dhe i ka rëlorit Ok <laughs> Dhe kur i bje lërit e diti E <laughs> diti vetë Pyetje duhet jenë sterfare Tani dëgjoj. Po shikoj. Lori nzion akoma apo jo Lori? Kto akoma di. Un pyetit i kam ditur që vetëm një. Po, po. Oltar, pyetën kanë nga më të ndryshmet. Ëm. Kan pyetje shumë të fliçura nga ato që kërkon ti? Po. Cilat un nuk dua që ti bëj gjithmonë? E pse? Themi lëm një vend fliçsirës, po jo e gjithan ty et. Mi sot është fest, Oltar. Është fest, po, edhe është e vërtetë. Ase vështirë. Përshëndetje, mund të do të drejtoj ty një pyetje të tillë? Patjetër, <tjeter> o testator. Ja. Jo tek eh? vetja nuk do. Nice jo, mirë, po <tjeter> shikojish puna që mos më ka rënë, s'ke pse? Mm. Kurt në Biershorti, ma nis pyetjen, ma, ma hidh m' pyetjen. Okej. Okay. Kam dy të flisura. Të shpifura, domethënë. Kush e bëja? Atë tretën s'ka problem. Shoku e kemi fundit ati apelon të shkëputët po. e gloris po s'ke ikur akoma. nder miq dashur Lori shkëputet sepse ai është viktima e lojës për ditën e sotme. Ne sot luajm sa e njohim kolegun. Është një lojë ku un kam bërë gati tre dilema, në fakt kam katër, por kam tre dilema që do të luhen për Lorin. Mm -hmm. Kto dilema do t'i japim Lorit mbas pak. Tani Lori nuk na dëgjon më. Është duke dëgjuar muzikë. Dilemat para se të dëgjojë i Zonti punës, do i dëgjoj ieri, Altini dhe Olta. Pa. Dhe këta do t'ju japim përgjigje, sikur të ishin Lori, do mundohen ta parashikojnë atë. Ju duhet një të bëni të njëjtën gjë. Ju do të jepni 3 përgjigje te këtyre 3 dilemave, sikur të ishit Lori, duke i dërguar ato në 069207222, nëse ju jeni të saktë dhe parashikoni Lori në ashtu siç duhet, atëherë do të fitoni ju, dhuratën që është 1. Një... Është një çift biletash për në Sineplek. Okej, okay, një çift biletash për një për në Sineplek sinemplex dhe nëse uh, mundem ti shtoj edhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Durrës, mund të jenë brandy, shumë i mirë, Skënderbeu mund të jetë në ver, mund të jenë rakı, mund të jenë gjithëfarë pijesh. Nëse mundem, le ti shtoj edhe 1000 lekë të reja nga portofoli <laughs> i blendit. Edhe 1000 lekë të reja nga portofoli i blendit. Po, po, jo, se është një duratë mirë ajo, dhe doja që ta përmendja kantinën sepse është koha kur njerëzit blejnë. Okë, okay, vazhdo. Vazhdojmë. Pyetja e mm -hmm. parë për Ty Lori është kjo. Po. Të jesh mik për jetë me aktorin e preferuar? Mhm. Mm mhm. Mm Nuk e di kush është aktori i preferuar i Lorit. Po e di Lori këtë. Por uh, mund donga, të jetë kushdo nga aktorët shumë të famshëm të botës. Okej. Okay. Dhe Lori mund të jetë mik për jetë me këtë aktor të mrekullueshëm? Jo keq. Do thot udhime në shpinën e ti Ultimi në shëzhirime, domethënë kështu shok të ngushtë, mm -hmm. ai Njene që vjen në Shqipëri. Lori që e kupton, mund të bëni një film bashkë i dihet. Lori në këtë ashtu do ta takoj më njerëz ta bëj. Po, Lori çan gjithmonë hotel, se çon azi ashtu. Po sepse ai ka rrit, ka rrit regjisorë, gjenerë. Lori do që ti hyksaj punën. Mm -hmm. Apo? Apo. Dy vjet romantik me aktorën e preferuar. A. -a Mik për jetë me aktorin e famshëm të preferuar, apo dy vjet romantik me aktorën e famshme të preferuar. Ja, mm -hmm. kuptoj, taktorja e famshme është uh, Jennifer si Lawrence. Jennifer Lawrence. Është ajo thua? Ajo, është një ajo. Tani ai do ta zgjidhë si aktorave, do ta zgjidhë si play. Edhe sik problemi është si, si. që çfarë aktor ater tani që luajmë ne? Po, e vërtetë. Vazhdojnë këto familjarët edhe më. Ëh, nuk flasim mm shumë. Vol për vetëm. E më mirë ja vash. S'e di. Jan hipotetike edhe nuk të gjën as gjënë fjalë. Okej. Elam. Vazhdojmë. Ok, thila. A duta. Mhm. Lori. Po. Do zgjidhje. Atë lutem, nuk e ka shumë në lu. Ok, ska çës. Do bukra po do shpikoj atë. Do, kjo pikërisht për këtë arsye është loja. Lori do zgjidhje. Do zgjidhje. Q gjatë një intervistë pune. Pam. Ti ke një mbathje të mbushur me akull. O bo bo. Me kokrë akull. A shkrinakulli? Gandal gandal. Normalo. Oh, po po. Po. Që para një interviste pune, të shkelësh një kak qeni dhe <gjë> të çelët të dier gjatë intervistës. Nuk mund ta pastroj ato. Nuk mundet mos po, e kupton? Mos e kupton. Shumvon kur është aty brenda të dier kështu. Ka shkelur, ka shkelur kakun e qenit dieri. Edhe i vijnë kputut derë. Po e merresh vetëm kur është brenda në zërë, në zyra atje më. Po edhe i shefen e burimeve njerëzore, urdhro? Po edhe i lagur çu do të duket pasnat? Ajo është tjetër gjë pasaj. Ai është zakull në break. Po po. <laughs> Ai mund të thaloj Zarin. A nuk e di se çfarë të bën? Po tortur duhet diet. Okej. Okay. Okej, okay, dhe e fundit. Dhe e fundit fare për Lori, më shkjo. Lori Do fisie një çorape të dihersitur. A ah. po? Pa e ditur se e kujt është. Oh A po? A po? Shpesh sira pra jerit shteshe. Do të bëje dashuri me një tualet publik. A prapa aty <laughs> me një tualet me <laughs> no reversh, atë vendin ku u ulësh, me atë, really? me biden, me atë çu ç'është ajo? Me me tasin, domethënë. Bullë, <laughs> fërkohesh me shkartuz. A po, jerit itzës dhe sa të fash. Ni çorape të dihersitur. Ëh. Ej, unë nuk nëpërgjigjem totu, vëlla nuk e di. Jo, më. Ej doni i doni të shpivura pra. Jo, unë jam kundrejt kësaj kategorie. Ju mi kërkoni, unë ju as. Ju soni duam të shpivura, se duam që të bëjmë më shumë në mëngjes. Okej, dakord. Më fal çorape, nuk e di se Nuk e dim se kujton. Jo. Po, toaletin. Kusë di kujt është tash i ças kapi lë. Dashurin si e tualetin. Ani si bësh dashurin me toaletin? Dashur gjafosh për ata për gjafosh. Do vazhdoj procesin. Atëre. Le ta, le ta sillim Lorin këtu me dashurin e jeris për mbant në vendin. Le ta yeah. sillim Lorin këtu. Ke imagjinatë shumë të seksuar jeri. Nuk po zgjedh dot. Si duket janë atom? Më jep vetëm 4 sekonda kohë, sa ta mendoj. Okej. Okay. 1 2 3 4 go jerin. Yes, <laughs> jeri. Sa sekonda ta kanë? Hamolori. Në rregull. Mm. <laughs> gëzuar, gëzuar. Gëzuar, Lori. Lori gëzuar edhe ty. Jemi okay. gati tani? Gati jemi. Ieri ka shumë të zhvilluara neuronet pasqyr, ë? Oh. Dhe çdo gjë që, që unë e them si rast për ty Ieri, për shkak të neuroneve pasqyr të zhvilluara, <laughs> e imagjinojnë dhe i duket çu su... Sigur po i ndot veten dhe fillon empati empati, ja empati, hmm? empatia juaj apo lidhet apo empatia po empati. po janë të lidhura bashkë po neurone të asyr pa, empatia të vesh veten në vendin e dikujt tjetër ja asaj ikin në Mornica Rëje flasim. Këshoj po guarde Lori se doje ja, ja. për ty. Pyetje para Lori është kjo. Lori, lori, do doje që të flisje 15 gjuht hoaja apo vetëm sot e kurr? Ma jo, po jo, shpëtyti. Nëse të mos ushtosh, nuk i vaja atako. I hocha ato Lori. Kisha këtu Lori. Këto gjëra që kisha me Domethën, të dish pesë mendjupa mos u thosh apo tu thosh kudo për të mos mos mësosh kur asnjë gjuhë. Është shumë bukur prandaj. Ma hoqin këtë, ma hojësinë. Ulta, ulta e ka fajin. Kategori shumë ke kategori. Do të thotë, kanë çuar në një, një kategori që, një kategori <laughs> që nuk <laughs> dish të them. Tre nga pyetjet janë me dy janë të pakta. Amani, në... si se gjë gjë fjalë tham janë. Do të zgjidhje. Pa. Të ishe mik për jetë. Dhe një mik i ngushtë, me vërtetë si vëllazër, me një aktor shumë të ënjërd preferuarin tënd. Po. Cudo qoftë ky. Kush mund të ishte? Një aktor, i cili nevojë mendonin këtu Lori, di çopak. Ky bëhet tash shok me ty saqë të dërgon në charterin të merra ndërn Hollywood, rrini bëni, e ke pra sish në përpartin në përgjëra, të një me njerëz në biznes, të fut domethënë kshu. Në atë rrugë dhe më ndejëme ti bën gjë të tjera. Mund vit luaj keni fitë. Mund vit luaj tjetër. Tjetër mund sit janë tash, oren shok, dhe dhe nuk tjim nuk tjim shok. O, për Coco. Kush dësh i blek për ta bog këto filmin tinë? Kush aktor? Dani Daniel Day-Lewis. Okej, okay, shumë, pra, nice. do të tishe shok për kokë me aktorin britanik Daniel Day-Lewis. Apo. Apo dy vjet romans me aktoren tënde të preferuar. <gjohet> Marion Cotillard. Marion. Kush duash ti, Lori? Ne ishim me Marionit dhe, dhe Jennifer, Jennifer. Yeah. Jennifer okay. Lawrence. Ne ishim komplet me të të si. Jennifer Lawrence, po djisë si. A baraz se si e zgjedh Lori? Aktorë apo them? Okej, dakor. Atëherë për atë jesh mik për jetë me Daniel <gjohet> Day-Lewis apo dy vjet romans të paharrueshme? Këriste, më kërë ishte, më falit një? Marion, këtë jaktë. Së kam se ndajem nga gruja, Mik, Mik Ingusht. <laughs> Me Daniel D. Lewis, Daniel. ka thënë Lori, Loni. jeri ka thënë Shoku Ingusht. Bravo, jeri! Në kashon juve, po juve si ju besua. Um, Mik për jetë. Mik për jetë. <laughs> Dy vjet romant. Dy vjet romant në keq, në keq. Nëse nuk kishte alternativa që do ndaje. Jo, jo, sigurisht. Absolutisht nuk do ndahesh, do i lidhje. Do të dua në ta mbaje, nuk fizash as problem se të ndash ti. S'kishte pse. Po gruaja a mund të të mbante ty pas asaj është ideja. Ma ide e gruaja. Për Marionë mund të është problemi i furra e saj. Për Marionë mund të kem edhe kështu anë, do të thonë në skalime falje gjëra falje që ne di do ta gjëjë këto. Disa ejuar si thua po e di Lori. Po pas vitesh Lori mund të përfundoje me atë, rrezik. Megjithëse unë për edhe unë për Marionin kam komplet faljes, ka problem fare, Marion diskuton. E po jepim mëson ato. Okej. Ku e gjemtë? Pythja, jo, as tregon mungesë besimi nga nga partneria, e ke pranë. Sigurisht. Po më thot Marion kur dush ta abizosh në një ditë Oke. Nëse skapeton. Ti do, dhe dhe. Andrian, lori, lori, do okay, të lori. Lori, do të bësh si një intervistë pune. Po. Okej, shumë e rëndësishme. Po. Për të marrë punë dorëzsa si regjisor i një filmi ku luan Mason Kodi. <laughs> dorëzsa, dorëzsa jo. Në këtë intervistë pune do të zgjidhe. Që shkojë me mbathje të mbushura me akull. Akul, që pretendon të që se dava kuçi që bën duçan? Po. Doktor Edhesh la stikon, edhe <gjellar> mbushet plot, osbrazi një tër. Edhe mbashkë kjo zona e pëlqis këtu. Në çastinë, në çastinë. Në të, të njëjtin një intervistë punë, po, edhe në ver po jet, akullin në. Ndihsia do jet pak a shumë e njëjtë. E ciklesh më. E ciklesh do lagësh. Ah po, në të njëjtin intervistë punë. Po. Të shkonsh po rrugës ke shkelur një kak qeni dhe ti nuk e di. Derisa hyn atje, mbyll derën, fillon intervista dhe fillon. Fillon era. Era që ti e solle atje brenda. Akullin se merr vesh njerëje, kusht. Akullin do të fikoj, do të lagësh. Do yesh shumë si këtë do. Edhe çdo merr vesh, do të duhet si. Tu si, nuk e di se si do. Jo, do. Do ke shefe, fundja. Po t'lëvizë në një nga ato kokrat e akullit, e kupton? Shkon edhe më bëhet më problematike. Jo, të paktën Sigrenj ditandej. Pastaj kur çonë në grafikë, na jo me edhe me me ato kaga, s'e di thua sa që më falni. Po pastaj me skelet. Po pastaj me skelet, pak okë mund të thuash. Dhe, dhe ajo pastruka ta padinovën atë. Gud gud. Ma do të siguroj elefanti. Në të, të, të dy rastet ata qeshi elefanti anërtet. Në këtë anën tjetër atë zonja nuk do vuajë ndaj shumë. Mund të qeshin me ty. Por nuk do të vijë herë zyra. Dhe ti eni ciklet herë skuqjes. Sigapo derisa këtu nuk e dias atë nuk kanë nga ta din. Tyes do ha mençon. Ato do të kute sigurisht që di që ka e kanë ka të mbushur më. Jo, marra. e kisha për rastin e dytë. E shkurt më aq ishte ora ti vim. Ato do mendojmë më keq. Po, do të. S'do kemi. Se ka ta veti. Nice Lori, s'do kemi justifikim. Ne sigjemi me qenin ishte ndihmoja Lorin, e kupton? Po jo, me justifikime me qenin kam. Okej. Kur sa aqun çfarë do të them? Ora një kovë me aqun. Do dukesh pak. E blendi ti thash. Atëre ti zgjem. Jo, ka qenin. Ka qienin pra. Lori ka shkelur, ka Kneçini thotë deri bla. Të shkel pika pika shkel. O da tort shmia që nuk Ma i do kundra mbathje. Pika vim për elastiqe. Pra kemi 2 pikë për oltën, 2 pikë për jerin, 0 pikë për, pik për altinin deri tani. Kjo nuk nje shokur, Predja, nje. e njeh shoku. Kjo ia është 3 dre fundit Lori. Është rënd kam duhet. Kjo është është është pak më e. Kjo Lori është e rënd. Ja, është më e rënd, është spivur. Është spivur Lori, është e spivur. Do të thithje Çorapen e mbytur në djersë të dikujt që ti s'e di kush është. Imagjino një çorape pambuku? Jo, jo. Dhosh, <gles> e ngojmë lërin. A ti thesh Lori? Me çorape të veshur. Është. A më ke tsunë na? Është pjesë. Ëh. E pjesë me djersë. Ëh. Uh -huh. Po nuk e di me kujtosh. Mund të jetë edhe jotja. Mund të fundi edhe të jetë e pun kurse di aty një ofër. Është vërtetështë. Po le të themi që është meshkush. Ëh, dhe, dhe në opsionin tjetër që mos bësh këtë gjë, ke këtë të bësh dashuri me një tualet publik. Na bo... të bën kjo është gjithajoj e bardha. Hulën njerëzit të... me gjitë skarkusin që ka. Po tani horror. A do të jetë si janë edhe tani futi ato. Por kohësh me të ngjishesh me asaj. Dihet si janë. E ke vështirësisht ndodh. Të dyja janë shumë të shpifura. Ja, thithë çorape tani çorape nuk duken ashi keq. Me një tualet të afër që varet, varet. Çorape sabu bak më mirë. Çorape me djersë dikujt që sënojim. A po, një pyetje. A po dashuri me një tualet publik? Në tualet do mshohë njerë? Jo, jo. Jo Lori, po. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Tualetin nuk e shikon njerë, le ta lënd. Nuk di çka. Ne po t'imagjinojmë ndërkohë. Ashtu të pikullur. Do thithë çorape. Do thithë çorape, në sigurt? Po po, i sigurt. I sigurt. Okej. Jo njerë. Jo ta bëj. Jo. Dashnigam më mirë dashnigjë diçje të çorape. Çorape shit do të sea madh është dashuria bravo mban fundalti me një pikë me një pikë jeri 2 pikë dhe me medaljen e art në qafë Holta Rekas Sotrin <inaudible> ja ka lë titullin Skanderbeu. me 3 pikë <inaudible> <inaudible> të lumtë Holta si e di janë pak më afër Lori dhe Lori, lori më mirë sesa të bëj dashuri 2 vjet me një aktor do të kishte shoqëri për jetë me një aktor si e di sigurisht si e di që në një intervistë punën Lori do të shkonte me Këpucën me... Aha, e di se më të nërësh aji... Mm -hmm. Aji si kleto se të kotë, jo të kete ba, dhe akull, që të një një zi. Dhe në fundë fare, ti e di e që Lori do të thithë të qërape në një të panjori. E ka zakon të vjetër këtë. Më mirë se sa të putë një të toaletë. <laughs> ta zbulova Lori më falë. Ja, ja. <hë> A dhe të qërape vë, the, që e tha? Pa, da, se pa. E që të duke Lori sigur është që diqëm, që i Ka një arsye miq. Mban frymën njerës. U them elë me kaq mirë, se u sh. Mjaftushëm e shpifur. Mm. Ashtu të duket deri, por nuk është aq. Shije tjetra. Edhe ti nga eksperjenca kjo. Meçi një lorë bundan. Çë ka gjetur ja gjithë këtë kohë. Sa si. <laughs> Sa çorape ka? Sa çorape kam grënë unë? <laughs> Sikishte dark op. Dhe qërape si të shumë E një gjungë E një gjungë E një gjungë Dhe kini një qërape Po, i jeba i qërape Këtë jo më pali më pali një i duat dveshme Dveshme dhe të pëllamë Dveshme dhe të pëllamë është do të një cingunis i jeba si e qërape I ka të të pëllamë Jere nështë një video të një në fund A më qaj është ka vidim? A njështë një video nga Youtube-i Me këtë kukullat teksaj. Është vajz, një vajzë, 21 vjeç, është nga Anglia. E ka emrin Sa, merin... sa Leigh Shearsworth. Rreth 20000 dollar. Deri tani <tër> është e ka emrin Jade Smith dhe ka një mani, ka një preferencë. Çfarë është preferenca? Për kukullat porcelani, ato që quhen Lolita dhe do që pa të ngjajë patjetër njerëz prej tyre. Në fakt ajo ka nisur të blej rreth 10000 dollar ka bler vetëm fustane, që i porosit nga Korea dhe Japonia. Uh, ka pra ka vishet si një kukullë, zhodit Vishet dhe jeton si një kukullë, përcelane uh, Ka bler rrët 8.000 dolarë vetëm këputë Dhe le këtë të tjera, përse që i ka shpenzuar për të bler aksesor Madje dhe dhomën e saj E ka të mbushur me kukullat përcelane Dhe bën fix një jet për i kukullat përcelane Por... Uh nuk e mbaruar akoma sepse në të ardhmen dëshiron që të bëjë dhe operacione plastike, aktualisht nuk e ka bër asnjë të tillë, por vetëm ndryhje të zgjatur çerpikët dhe gjëra të tilla dhe ka rregulluar flokët. Por më ke pse në ka japonin, në Japoni? Çfarë di dikamë apo nën ke gjëa? Sa e shikoj që Në Japoni më së duhet ke. Kise libra duke, për gjuhën japoneze, ne gjëra në, po, në shikim. Sepse aty porosit fustanet, çantat, aty gjen vet vetën vajzat. Aty gjen ndoshta më kollaj aksesor për të dukur si kukulla porcelani. Bravo i qoftë. Ja Jetzt do thosht ke ke një pasion në jetë dhe ta ndjekësh atë deri në fund. Vetëm dihesh. Ndihsh, ndihsh, po. Bravo i qoftë. Bravo, bravo, bravo. Mirë, kjo i jep fund mëzhdhashël të programit ton të Krishtlindjes këtu në krypinë e mëqyesit ne Tam dhe një një më fitu e mbyllim për sot. Tanë situatë të luta me numrin Diti 380 e ka njëur shumë mirë Lorin, fiton dy bileta për nësin e Plect dhe dy shishe nga kantina e pieveve Gjergj Kastriotit. Edhe një herë emrin? Diti. Bravo. 380 Diti ka fituar. Shari ishte? Ishte edhe përsi në Plex, po? Edhe 267, po. Sumër, për ty, për ty, lago, se le, le, le, e brabo. e në nëtsishëm, në kotë. Vzuar kërshindin që të gjithëve në IK, i mishdaqër orkesta zaimi, vjenë bas pak në radio në Club FM, i përshëndesim, jurojmë një fest vzuar. Čau! Këllë ufë që bukurë më rupaxën.